Beraz, eh, kemendantza taldeko hitz egiten eh, jarraituko dugu datozen minutoetan eta horretarako Mikel Baton kemendantza taldeko bakidea dugu, kaixo, zer moduz? Oso ondo, hemen adai. Bueno, eh, ikasturte berria ipatuko dugu, sartzea bakegu gure esko aldean, ere bai eh, elkartetara gile eh, ezberdinek, ba, bueno, ba, ikasturte berriarekin horreako, bueno Eskaintza, eh, eh sabahitzen dutela, besteak beste ikastaroetan, ba, izaena zuek ere. Horreta salarituko gara, baina lenik eta behin goazen eh, bueno, azkeneko ihapeten errepasoa eh, egitera, udako, eh, bilana ipatzera badakigu, ekimen eh, dantza taldeak baditola itsordu batzuk neko finkoak direnak, nola pasauda uda. Bueno, ba, egia da, ba, ba, bueno, ez udan eukitzeitugula ba, ekimen garrantzitsu desente, eh, kemenen, eta Eta, ba, bueno, ez, batzuk aipatzeagatik, batik, ba, bereziki, ba, bueno, ez, uda, e, ba, ekainabukaeran, irungo jaiekin, e, ba, beti, egiten dugu, ba, soka dantza, eta iaztik, ba, espatadantza ere, bai, eta urten, ba, e, bereziki, ba, garantzitsua gizan dira guretzat, ba, bueno, ez, e, ba, berroita marre, garren urte urren, oazpatzen ari garen eta, eta, ba, bueno, horren ba, burtea guzti hauetan ba, taldean ibilitako egi ba, gonbidea penaluzatu genien, eta egia da ba, kide asko elkartu zirela, ba, bai ekanaren e, ogita iruan, sonjan bezperako zoka dantzan, eta baita ba, ogita zeian egin genuen esbatadantzan, eta egia ba, da oso bere izan zela. Gero da, ba, bueno, ez, udan, ba, bat beste beste ekimentxiki batzu, ba, dela, e, euskalji, euskaljiran, ba, beti e, osatzen dugu gure gurdia, eta, eta bertan ateratzen gara dantzariak, eta baita, ondarri bian, ba, txistularien e, kontzertu nagusian ere, ba, bueno, ez, be, urteak dira dantzatzen dugula, eta bertan ere, ba, noski parte hartu genuela. Eta gian, ba, bueno, ez, bukatzeko, ba, pixkate... Ba, bueno, ez, e, irungo jaiekin hasi eta ondarrebikoekin bukatu dugun olabaite ziklau, eta ondarrebin ere, baiaz hasitako espatadantza ere, ba, bueno, e, eraman gehenu ondarrebiko kaletara, eta guretzat, ba, bueno, pixkat ziklori hasi eta izteko ba, ba, polita da, ez, e, modu horretan egitea, eta urtengo ere, ba, bueno, berezia izan da, e, espatadantzau, ba, pixkanak ere, ere ikitzen eta osatzen ari geren, e, ba, bueno, ez, e, ba, ek, ekimen bada E, jatorria, ba, ba, aspaldi aspaldiko hituretan eh daukana, baina bueno, es gure asmoa ba, ba, beti izan dena da, ba, bueno, ez gaurkotzea eta pixkanaka ba bueno, es osatzea eta eta bueno, e, jai, jaietako ba testu inguruan eh Eta beraz, mm -hmm. ba positibago da Aipatu oso urte berezia. Ikemen da antzataldeak e, mende erdi abetetzen du, berro gogita margarren urte horrena ospatzen ari zarete. Badakigu, ez dela erresa izan, antolaketeta aldetik, baitare, bueno, e, aldaketa batzuk egin, e, egin behar izan dituzute. Baina, e, bueno, garrantzitsua da, alde batetik antolatu dituzuten ekimeno horietan, saiatu zaretela baitare, berro urte hauetan urtea huetan, kemenetik pasadiren, Bueno, bakideak lagunak, ingurukoak, biltzen. Zenbaki bat ematea gatoi, eh? ba, zenbaki finkoa, ematea, ezin eskoa dela, bainan... Zenbat gendeta zitzen egiten ari gara dugu txegura, bera? Ba, ba egia da, e, enukela jakingo, mm -hmm. ba, inondik inora ere, zenba ez zenbaki tatik hazi, ez? E, egia da, ba, ba, kontuan hartzen badugu, ba... Ba, gaur egun eta pandemias geroztik ba ba jetzien zenbaki badela, ez? baina baduela pare bat amarkada. da, ba, Adasken hau da gure arrobian ba, urtero 200 300 e, dantzari e, egoten zirela dantzan, ba bota ba 50 urte atzera eta eta ba bueno, es, e, e, asko e, kontatu ditzakegu ba, berrogeita 50 urte hauetan, es eh penadas entzu batean eta eta egia dago guno e, askotan buruan izan dudan e, zerbait badela bazerrenda bat egin barko genukela ez e, pasaten jende guztiarena eta egiten E, ziur e, eginda ere bajendeaztuko zitzea gula, baina, baina asko eta asko dira basa ba, ba direna taldetik. Berro, beidaz, margorte, eh? bilbide luzea dudarik gabe, e, hain sustraituta dagoen, el, bueno, ba, talde batik buru egiten ari gara, e, guztion burutan e, badaude, berezik irundarrak direna baita ondarri bitarrak, baina badaude momentu e, finko batzuk, non kemen Danza taldea berti, be, beti bertan, ez e, egonda eta dago ez da. Bai bueno, batez ere e, guk egian askotan egia da askotan ba, bueno, ez gu gure, gure mundutik e, begiratzen diogula e, ba, bueno, ez eskualdean gertatzen denari eta eta herria da ba, guretzat badu dela ba, data e, eta ekimen oso oso seinatuak oso garrantzitsuak eza jenan. E, baina era berean egia da, ba bueno, ekimen asko ba, sustraitu direla da. E, eskualdean bertan eta asko ba, akaso guk ez ditugunak begiratzen hain sustraituta daudenak bezala, baina egia da, ba, ba urte asko direla konturatu gabe ba, hauek antolatzen hasi ginela, ez? E, bagian ba eh e, ba, bueno, ez ja badituzte zenbait urte, ba bueno, batetik izan daiteke e inauteri gandean egiten dugune puskabiltzea egia da ba orokorrean e, ba herritarrak ez direla hautatzen e, ekimen honetaz baina bueno garrantzi guretat garrantzi berezia daukan ekimen badela eta eta ba bueno es e, ola berria usoko bicilagunekoa ba, poz ezartzen gaituzte e, e, urderu urtero beste batzuk agian ba, ba bueno ez e, berain zentralitateagatik ba, ba badira sagunagoak dela ba len aipatu doan e, San Juan bezperako eta urteak dira e, hau egiten hasi ginela eta, eta interesgarria da askotan ba bueno, ez, historia pixka eh ETA atzera begiratzea, es eta ba kemenek egin zuen eh e, lensokadantza ba eh Juncal Plaza e, egintzen e, San Pedro egunean E, eta, eta gerora ba bueno es egokitzen da, gerora sa San Juan vesperan e, dantzatzen hasi ginen e, San Juanen e, zuaren inguruan baina e, interesgarria ere konturatzea ba bueno, ez gaur egun e, basa San Pedro egunez ba irungudalbatsak egiten duen e, agurra horren oinarria edo ba hasi zuen soka dantzari horretan dagoela eh nolabait mm. E, eta badire beste ba asko, ba bueno, ez gerora ba aldatzen joan direnak edo bueno, ba, bere bere garaian duela 50, berrogei, berrogei urte, ba bueno, e, taldeak ere bultzatutakoak eta gaur egun arte ba bizili mantendu direnak eta eta ba bueno, guretzat ere garrantzi berezia dutenak. Douare aipatzen ditugu 50 urteak, 50garren urte horrena, badi eh itzordu batzuk ja finkatuak, hemen de gutxira, lehenengoa urriaren 14 ez da? Bai, bueno, egia da, ba, ba, badirela ja urte batzuk, ba, hor ba, daukagula, ez berra baita margarren urte urrenaren ez dakit e, e, mamua ditu edo edo data zehata, ez, eta eta ideiak, ba, bueno, asko izan ditugu urte guzti hauetan, Eta, eta hobietako batzen ba, jaialdi herrikoi bat anantolatzea. z e, hau da dantza egitetik aparte ba, bueno, ez urte guzti hauetan ba, taldean ibilitakoak elkartzea eta ez bakarik taldean ibilitakoak baizik etaez bueno, e, taldearen bide lagun izan diren hori guztiak ere elkartzeko aukera eskaintzea dela e, lagunak dela e, eskualdeko beste eragile, e kulturalak, bestedantzataldeak eta baita ba bueno, ez, Euskal Herri Luse Zabalean egin ditugun ba beste dantzatal e beste ere ba, bertan izateko aukera eskaintzea, es eta horregatik ba planteatu genuen ba, jaialdi bat antolatzea, e, urrioren 14 izango dela aipatuko e, moduan eta nolabait ba bueno, ospakizun eta festa festa egun moduan e, planteatzeaguna. Uhum. Beraz, eh, bueno eh, Ez dakit, esetasun Enkeia horreratu ditzazkegubu Edo mo momentuz horrela usten dugu Bai, bain Egia da, ba, bueno, ez Orendik, eh, ba, elementu batzuk eh, Lotzeko baditugula baina Baina, bueno, ez, idea e, Idealitzatege urriaren amalauan larun bata dian, ba Kale jira e, Txiki bat egitea Ba, irungo kaletan zehar, ba, bueno, ez Epskate ba ba soño pizkat eiteko eta gustatzen zaigu ba, bueno, kale, eta kale eta, bueno eta ba, kalean dantzatzea eta hamabitan hasiko gara ba, gure egoitza den e, urantzu frontoitik eta eta ondoren ba, ba, gainontzeko ospakizuna Santiago frontoira mugituko da E, bertan izango dugu eh ba, bueno, ekarpa un bat e, jarrita eta han eingo dugu herri ba, bazkari bat, herri bazkari ireki bat daidun guzti guztiarentzat, ba, bai taldetek ibiltako guztientzat, esan bezela ba gonbiatutako beste taldentzat eta eta herritarrentzat ere bai noski Eta, bazkariaren ondoren, ba, erromeria, kontzertuak eta bar e, antolatzen ari gara, berazizpe dugu ba, ba, gauarte luzatuko den jaibat izatea. Do da hori urriaren amalagoean, izanen da, eta esango dugu baita horrekin batera, urtea ba, amaitu baino lehen, abenduan, baita bueno, ba, zerbait antolatzea, zerbait egitea horriko esten duzuela. Bai, no eski, e, ba, ba asmoa ba genuela, dantzatik e, aparteko, ba, ba bat antola, antolatzeko, baina bueno, no ba, bueno, dantza talde bat gara eta dantza eitea da gustatzen zaiguna. Eta eta beraz, ba bueno, es abendu 10erarako, e, abenduaren 16, 17 horretan, ba, dantza saio berezi bat antolatzen ari gara. Ezoik egun aktibo hau den e, dantzariekin, ba, bai ekemeneko zeinadaiskako gurarroiko dantzariekin, bai eta baita ba, urte hauetan taldean hibilitako guztiekin. E, egin izan dira antzekoak e, aurreko urte hurrenetan, ba, dibide eze berrogeita bozgarrenean ba, kalean egin genuen alako e, saio, saio bat eta oso esperientzia polita izan zen. Baina, baña bueno, nen formalagoa izatea da, ba bueno, 25garren urteurrenean, bagian holako e, urteurren borobiletan eh ba bueno, ese 25garrenan ese mes holako ba, saio formal eta eta oso polit bat eta asmoa litzateke ba, antzeko zerbait egitea, ba taldean ibiltako dantzari eta musikari guztiekin. Bueno, ba, osa ongi, eh ba aurrerago, eh se dugu ja gitarra hautatua ba dozuenean. E, bueno, emango ditugu setasun e, goztiak, e, esango dugu bueno, ikastu orte berriarekin, sartzearekin, e, baita ere zuek bueno, esk, ikastunen eskaintza zabaltzen duzutela, aurten ere bai, e, bueno, zein da e, aurten e, proposatzen e, ditu zuten e, bo, ba, eskaintza du ikastaroak? Bueno, Betiviesela va ba, va ba, irekia, irekia dugu, va hei zure emateko aukera, va ba, dantzan ikasi duen orori, es normalean egia da gainera ba ba aurr eta gaztetxuenei e, bideratzen baina bueno eh azpimarratu nahi dut ba edozein herritarrek ere ba, bueno, aukera badaukala nei izango balu ba dantzan ibiltakoa izan edo ez ba, bueno, gerturatzeko eta hamta ja, ea ba, bueno, ez e, e, aukerari dugu ba dantzeko eh dantzaren inguruko e, mundu guztia ez baina batez ere agian ba ba aurreta gazteetan zentratuta ba sei urteko e, aurretatik hasita ba azten gara ikastaroak eskaintzen eh ordutegi ezberdinekin, talde ezberdinekin eta bar hori e, ba, bueno, enaisen ben hasiko esplikatzen ordutegi ordutegi guztiak, baina bai aukera zabala dugula, e, dantzan ikasteko, dantzasgozatzeko beti esaten duan moduan ba, bueno, ez, gure ondare ondare kulturala ezagutzeko eta, eta bueno, gure, gure egiteko eta eta beraz ba, bueno, animatu nahi ditugu ba, ba aurrak eta gurasoak, gian kaso askotan e, ba, bueno, ezagutu dezaten dantzaren dantzaren mundua eta, eta ezagutu dezaten ba bueno, ez e, diren bestelako eh jardueretaz aparte ba, badela beste mundu oso bat ezagutzeko. Noske baiet, soekin horrematan jartzeko, zein da modurik egokiena edo RSena ba, ba bi aukera bi aukera ditugu e, harremanetan jartzeko batez ere bagun ikastaroi begira batetik e, e-mailez, e, adaizka bilduak hemenendete.commailan telef, e, edo telefonoz segi sorti sortzi bederatzi bizero bat seizer telefonoan. Mm -hmm. Boson gehi, badak zuten. Eh? Kemen dantza taldearekin harremata jartzeko ohiek dirabideak, e, Ez daki zerbait gehio astu dugun aipatzeko, Ba, besteik ez, batez ere ba, bueno, e, ba, nire aldeti bintzat ba, eskertzea e, urte guztiagoetan e, ba, bueno, taldea e, kemen egin duten horien e, e, guztien lana e, eskertzea baita ba, bueno, ez, e, eskualdean e, ba, bueno, gure bide lagunak izan diren oien e, guztien, e, guztien lana, guztien ekarpena dela eragileak, dela norbanakoak Eta, eta, bueno, e, bagurekin batera animatzea, ba, bai. herritar guztia, ba, ba, urte horren berezia hua ospatzera. Noske baiet, guztia horrekin galditzen gara, Mikel Eskermila, benetan, bagurean izatagatik. Mila esker. Isoi.